Апетит зникне, а тут у мене товариш лишив, і я у нас збрехав, то ми йому повернемо. Повернемо, зрадів Чорнявий, я потім сам збігаю, а зараз ти правильно сказав, апетит зникне. Зузуля подумав, що в цих барих апетит, особливо на горілку, навряд чи колись зникає. Спритники гадають, що потрапив на гачок недосвідчений карась. Його обшахрувати можна. Лейтенант недавно купував змішувач. Цінаємо 16 карбованців. А ці ділки, четвертак та ще й п'ятірку, вдвоє дорожчі. Давши собі слово подзвонити дільничному інспекторові, щоб узяв їх за комір, Зазуля всівся на підставлену чорнявим брудну табуретку. Мені лише... Показав два пальці, Хе, «Бо ще на роботу!» «Наче не розуміємо!» Задоволено посміхнувся Чернявий і налив собі та електрику по три чверті склянки, наче в них робочий день уже закінчився. Вони випили і закосили. Чернявий дістав на півпорожню пачку прими, закурив з гусанем, а Зозуля, який беріг своє здоров'я, наліг на ковбасу, вирішивши мати хоч трохи зиску за марно витрачену п'ятірку. «Квартиру одержава?» запитав його електрик. «Одержава». «Де?» «На оболоні». «На оболоні той добре, схвалив. Там метро згодом буде, швидко і дешево. Беблі які хочеш». «Не завадило б чеські чи югославські?» Це «В тебе...» «Губа не Ми «Меблі не на один рік купуємо», – розсудливо ставив чернявий. «Тут скупитися не годиться». «І то правда», – кивнув вусань. «Юхим тобі дістане, які захочеш». «Звичайно», – зробив виразний жест вказівним і великим пальцями правиці. «Ми не поскупимось», – завірив Зозуля. — Я відразу побачив, що ти гарний хлопець, — заряготав чернявий. — Ми таких любимо. — І ти люби нас, не пошкодуєш, — вигукнув електрик. Він явно сп'янів, очі блищали і щоки почервоніли. — А я Юхимові скажу, він мене слухає. — Юхим, то знаєш, яка людина. Він усе може, і меблі, і інше. Крант чи бачок, то, к приміру, «Моя справа?» «А Юхім?» Вусен невизначено покрутив рукою над головою. «Юхім, хлопчий голова, йому б не зав Господом, а в міністерстві все знає, як лежить і де лежить. І головне, де погано лежить», зареготав Чорнявий. Розмови дедалі ставали все цікавішою. Зазуля вже не шкодував п'ятірки, вилив залишки горілки з клянки, відвівся і мовив мало неврочисто, принаймні розчувно. «Мені дуже приємно, що потрапив до справжніх людей і вірю, що ви мені допоможете». Чорнявий випив і запитав чомусь пошипки. «А кахлі потребуєш?» «Білі кахлі для ванної й кухні! Чеські кахлі! Тільки я можу такі дістати!» «І кахлі потрібні!» — вигукнув Зазуля. «А що може, Юхим Сидорович, крім меблів, звичайно?» Вусань нараз зиркнув на нього пронизливо і зовсім тверезо. Та Вейтинант розчервонівся і дивився простодушно. Електрик заспокоївся і спорожнив свою склянку. Юхим, я ж казав, – «усе може», – запевнив. «І машину?» – гусань похитав головою. «Машину не знаю. Машину-то у нього попитати треба. Про машину я, к приміру, не чув». «Якщо сам не зможе, то знайде потрібну людину», – заспокоїв Чорнявий. «Точно знайде», – ствердив електрик. «А зараз, – зиркнув на годинник, – ти нас звиняй. Робота. Мусимо з вас уйти, а ти завтра завітай. Зранку краще. Ми й будемо, змішувач дістанемо. Лади?» «Лади», – підставив руку Зазуля. Гусаню ударив по ній міцно, і Зузуля пішов з підвалом. Вельми задоволений балакучістю електрика та його помічника Васі.